بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الله جل وعلا falendrojm do vetem prit ndrim dhe fal kërkojm lëvdot do bekimet e Allah te qofin muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familje tij shoku dhe gjithata që ndihen këtë rrugë din ditën e fundit në këto vota ka ndërluazën e takimin e kaluar kemi përmendur disa ngjarje lëmi të kyçësorë që kanë ndodhur në fushën e Uhudit. Ne kemi trajtuar disa prinçarë interesanta të thotë kanë shpërfaqë padyshim trimrin, guximin, po edhe gatishmërinë për sakrificën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në anën tjetër kemi përmendur se një gabim i vogël në sytë e njerëzve mund të jetë shumë i madh në pasojë. Dhe gjitha këto i kemi thënë kalimë thi duke përëmtuar se në vijem dhe të përmendim pasaj të përmbledurat dobit dhe mësime që dalin nga beteje e Uhudit. Mirë po, e, para se të kalim të këtë dobit dhe mësime të kësaj beteje, dëshërë që të flasë adhe për një gjë që është ndërlidhur më gusht me beteje e Uhudit. Uh, kem përmandur se në Uhud ashab të pegamberit, sështë sa zakonesht, mirë për në këtë betej, nërshëtë në mirë me specifike, është shfaq, guzimë dhe trimria me dërëtet e paparë e ashabet pegamberit aleyhi sallatuhu sallam. Dhe si pasu e kësaj, kanë ra shumë dëshmorë, shëhidët të cilët pa dushim, me nëtyrë ka edhe emrat mlaj të ashabet pegamberit sallallahu alesallam. Dhe Sëslinga këta dëshmorë ka rëfëm interesant që sikur që na mundson të mësojmë për ti kur ka qenë gjallë, na mundson që të mësojmë për ti edhe kur ka vdeq. A ndonjëherë më daj edhe vdekja e tyre është mësim, jo vetëm më jeta e tyre. Për këtë arsye, sikur që mësojmë nga sapë të pejgamberët sam se si kanë jetuar, ne mund të mësojmë edhe nga vdekja e tyre. Si vdesin dhe si u sakrifikuan dhe u flijuan për besimin e tyne për ta mbrojt vendin e tyre dhe për ta mbrojt për e gamberin e rehi salatu osëna. A ne duha që ti përmen disa prej këtyre dëshmorve dhe disa rase që ndëllidhin me ta edhe pse padushim të gjithë ata që kanë ra në beteje në udit është më rëndësitë folet për ta dhe dijen kush ka vdekë dhe dijen kush është do më donë fliune a dit mirë po nuk kime mundësi një nga një me i marë a do një unik kam për të disa disa përgjithëna ato. Për. I pari që mund është, padushim, i i ta përmendem është padyshim zotriu i shahidave i dëshmorve Hamza radhiyallahu ta'alanhu. Oje pejgamberi tallehissalatu vesselamu sellallahu don ishte nga ata që u vran në betejën e Uhudit. Pas ka përfunduar betejë, as mësua pejgamberi sallallahu selam për vrasjen e Hamz ibn Abdullahi radiyallahu ta'ala anhu. Ne këtë lajm padoshëm, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e priti me mërzit, domthonë nga se e kishte krah të fuqishëm dhe ishte i njiri me rëndësi dhe me peshë në mes të besimtarëve. Mirpo kur mori vesh për vrasjen e Hamz ibn Abdullahi radiyallahu ta'ala anhu, kërkoi që më shkojmë apo ku është. Ndjërin nga ashabët e lajmëroi se unë e kam pa po, si është vrarë dhe e di kush vrarë. Atëre ka këmarë pejgamberin sa sëllëm e ka që të gveni dhe pas e pa po pejgamber sa më gjenë ti, pas e filla edhe me qajtë. Dhe më nësa që përmendin të smetime se ishë ndinjë një dridhe i gamë brendia ti në të kuptimin e shqirtësimit madhë për atë që pas si e si ishë ta orë gjenë e agjës e ti radiallahu ta'alanhu. Hamzën e ka vrau vahqshio, i paguan nga hindi, hindi ka që ngruja e bu Sufjanit e cila për tu ha këmarë për babën e saj të vrarë në bedr nga Hamza e pagoj Vahshion, i cilë ishte shërptor dhe rabi saj, dhe i tha, nëse Evran Hamzën, atër e shpagim për këtë e kellirin, ki me koni lirë. Dhe Vahshion ishte i njohër, dhe më thonë, me hudhje të shtizës. Ishte shumë isak dhe precizë. Pra nda e dhe, e morën me vetën e luftën e u hudit. E rëfen Vahshion këtë ras dhe thëtë se nuk kisha detyr tjetër në betejën pas të përcjelli Hamzën radhiyallahu taala. Dhe ishte i fshehur dhe ishte i fshehur pas një shkëmbi, në momentin kur ai ishte duke luftuar në fushën e betejës, dhe nuk kishte kush i del përpara nga ai ishte 13 fuqishëm, do prita një rast tuaj të shumë dhe e godita dhe ka shpu me shtiz sh goditja fuqishme dhe karapër për to qe radiallahu taala anhu. E pas kësaj ka ord hindi por tu bindose ka vdek dhe ka ruarshit qi chat trupi dhe tja nxirin domthon nga urrejtja dhe nga mllëfi dhe nga dëshira pa te kesh per hakmarrje gjimtyrat kryesore te brendshme te trupit te tij atje andaj jo vetem qe u vra por u masakriu an minuta te tmerrshme hamza radiallahu taala anhu atje andaj per kete ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sayyidu shuhada zotriu i shuhada ve i desmoruash hamza radiallahu taala anhu Pasaj, vëshilë të nërodhënë ka vazhduar, dhe në më thonë, ka ardhë momendit kërë përshqë i ka qëllu përgjambërësën Mejken, e ka prënu islaminatën. Dhe është ndi shumë kjaqë përra që farë ka bërë, por ka qenë ku e kaluar dhe njështë që në vëramën zveti, pasaj edhe janë pajtu. Mirë po, nuk ka qenë e letë për, për përgjambërinë, që me te kaluë këtë rastë bashkë kështu leta, për dhe vahshiu radhiallahu ta'ala anhu ka artik me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me përmend dhe me shfaq islamin e tij mirëpo pejgamberi ka thonë nëse ke mundsi mos më dilsh pak përpara. Atë kuptoj, më kujton atë ditë dhe këngësimet e kalu nga se pejgamberi nuk ka çnjire, pandaj edhe ajo vrasje e tmeshme dhe mizore, domethënë mund ti të shkaktonte një lëndim të vazhdueshëm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirëpo kjo kërkesë e pejgamberit është e vërtetë një shumë butë në mundësështë, në mundështë, në mundështë shumë kërkesë nërmale që nuk e lëndaj vahshion, e mirëkuptoj vahshion, dhe mbeti në islam, dhe ka tërzmitime se i ka thënë pejgamber në s.a.w. shka dhe dilë lufta në rrugën e Zotit, sikur që ke luftu kunder rrugë e Zotit, anësikur që ke vra njerës të mëlaj, të mirë, shka të ashe dhe bëhu ushtari deni të vërtetës, përndaj edhe në beten e jemamës, kundër ranegatëve dhe kundër muselimëve kethabet, i cili ishte nga profetët e vetë spalur, e që filloi fuqishëm me daljen në shesh pas vdekjes së pejgamberit sallallahu selam, u zhvillua një betejë më të vërtetë shumë e madhe ku adat vërtësi nuk ishte let më e deportu ushtria e muslimanëve, domethënë në, në drejtim të muselimëve kethabet. Mirë po, pas disa e, betejave që u zhvilluan, dhe të të vahëshiu, kështë e marë përsi për siper, që me vraë mësejlemen. Dhe priste ishte strategi njërë, dhe nga një largësi e këzrushme, e goditi dhe vraë mësejlemen. Dhe tha, elhamdulillah që Allah më mundësaj, që pas e kam vraë njëri, nga njërshë matë mirë, ta kompenzoj duke vraë njëri në matë keshë. Dhe kërë është tërgimi i vëhqivët dhe i Hamzës rrgjallahu ta'alanhu dhe kërë ertë pejganberi s.a.s. në Medina, pasë në gjdo nga tëvrarët, kërës të diken nga familjarët, apo që e qante, në të kuptim diku që i dhimësej, dhe kërë pasë e Hamzës ka familje, përshka këse shumit sa familje ka mbetë në mekja dhe këta ishin më haqqirë. Dhe tha pejganberi s.a.s. emmel Hamzë, thëla bëvaki e lehë. Ebrahimu se si duket nuk ka Atë kuptimin edhe kjo ishte një dhimbje e madhe për pejgamberin sallallahu alaihi dhe selamu se krosat gurbetit dhe kroslar exists dhe kros vetmisht tash edhe në këtë mëyrë të vdes, padyshim se nuk është nuk është citaat e lehtë, por megjithatë Hamza radhiyallahu taala anhu u sakrifikua dhe vdes për ta mbrojtur pragun e shtëpisë, për ta mbrojtur derën, për ta mbrojtur fen, për ta mbrojtur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga dëshmorët gjithashtu që blen të përmendë të ndrorë në betin e Uhudit është edhe Musab ibn Umjeri, ky i deleguar i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili sigurisht e keni përmend, e ka dërguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga të parët që shkon në Medinë tuhamson Islamin. Dhe që nga ajo ditë, siç e jeni, Musab ibn Umjeri ishte i zaltshëm dhe ishte më vërtet shumë ambicioz dhe punëtor i madh për ta përhapur fenë e Zotit mes banorëve të Medinës dhe në duart e tij pranuan islamin, domthonë uh, elita e udhëhecqësve të ansarve të Madinės së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu vardi Mus'abe. Dhe sikur që u kam thënë në takimin e kaluar, Mus'ab ibn Meri i ngjante pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Don futuri ishte sikur se ai. Prandaj ata djerin nga mushrika duke menduar se është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me goditë Mus'abën dhe kur vdesh Mus'ab ibn Meri, u prap lajm se vdesh kush pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Khabab ibn Arat, Khabab i ka qenë nga muhajgjerët dhe nga atatësit dëmoni ishte i përvuajtur s'ka ishë mërështë në meke e dini se e kanë vendurës në bi gatsatë të ndezëra ja kanë dikë shpine dhe e kanë rahë medvërit e rahje brutale si kurse është e njërë njërë njërëja e Khababit E Khababit radiallahu ta'la anu e të regonë rasën e vë rasën e Musab ibn Amerit radiallahu ta'la anu dhe thotë ne muhajgjerët braktesën me dhe u shparangullëm për hir të Zotit, duke shkuar në Medinë. Disa prineve vdeshin dhe nuk arretën me vjel përfitimet e kësaj shpërgule. Donë me han, pasi që ka vdeq pas Uhudit, ka filluar që qytetata të përmirësohet, që muslimanët forcohen ekonomikisht dhe stabilizohen, veçanërisht pas dekës së pejgamberes së me me orden e Abubekrit e Omerit, vetë shteti ishte fortë, Zeroet e Xumrat, dhe ka pas plot nga sapta pejgamberëson që janë borë edhe Udhejtëse, kam pasë pasë taj edhe e, Mirqenje, do më honë, të konzrushme sociali, ekonomike, kështu më ratë Mi për ka pasë nga ta që Ska nëritmi pa po këto, këto frita Do më honë Kam vdek, pa i pa po këto frita E than nga ta që nuk shijuan Nga shpullimi Allah në dunje azgje O nja ja, ja uruti Allah në shpullimi në komplet në heret është Musab ibn Umeri Dhe kër vdekë radiallahu ta'ala anhu Nuk patë, thotë khabab i pasë Një petë ku bi trupin e ti Së pat dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam urdhë që mëmbulu, mirë po kurëmbulonin kokën e zbuloheshin këmbët, e kurëmbulonin këmbët, izbulohej koka e tij, dhe kur apoqsu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e i kujtoi musabin Mekë, se ai si ishte i pastor dhe se si ishte i veshur, dhe çfarë pasurie kishte i kujtoi çfarë kishte praktikis, dhe si kishte rale tash në hud, mos më pas me çka mëmbulu, atëra padoshën se i rrodhen lotat pejgamberis sallallahu alajhi wasallam dhe i tha gaftu rase, bulani kokën dorso këmbët mblonin me gjete. Ëm parmën me gjete, kështu të u fut në në në varrin e tij radiyallahu ta'ala anhu. Për të patë se, domthon sa ishte niveli i, i, i, i sakrificës, sa dhe sa ishte niveli i kontributit që as-habët e pejgamberit sollallahu alajjësm i dhanë për mbrojtje pejgamberit sollallahu alajjësm dhe mbrojtje fenë Zot dhe levara, për mbrojtje të vënë në tyne dhe popull në tyne. Nga se Uhud ishte ku? Uhud ishte pikërisht në Medinë. Prandaj shikoj kurishtë Mekës kaluan 100 km që dvin dhe prap tash të shqetësojnë pejgamberin sallallahu alei sallam të tashulmojnë dhe të pengojnë në mos lërat. Prandaj ishte ishte detyr fetare dhe njerëzore që ata dalin e me me dhe me mbrojt pejgamberin sallallahu alei mbrojt fisin dhe mbrojtën natyrën. Dhe në këtë drejtim sikur thash nuk kursynas jo. Në çdo gjë që fa sakrifica kanë bër shokët e pejgamberit sallallahu alei ve selam. Për atyrën që vlen të theksohet nga dëshmorët e Uhudit, on Kalib se çdo kush pyetën kërkon rast të veçantë me traditu. Mir si po të mbyll shamba on që ka lidhje me betejën e Uhud. Është edhe Saad ibn Rabi'a radhiyallahu ta'ala anhu i cili ishte nga Ansarët et të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e dërgoi domthon për gjithë rrugë, sikurse kemi firmand rrug të posaçme dhe dveçan, të veçantë ka do të kalon te pejgamberi për shkuën nga Medinë në Uhud, nga Brendia e çditë në Uhud dhe e kishte me të vërtet të dashur si të afërt me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pasi përfundoi betejën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam si kushet kimik interesoi për sahabët e tij, për dëshmorët, kush ka vdekur, si kanë ndodhur ato këto rrat. Nga ata tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush masi lajmën Sad ibn Rabi' ndërsa Kabi ibn Malik radiallahu taala anu tha uni ya ja, rasulullah. Tha thot Kabi shkova në mesin e të plagosurve të vrarë dhe e pa shumë një vën. Sadi ibn Rabi'a, i cili i kishte 12 goditje me shpat ose me shtizë, doon 12 plagë kishte marr dhe ishte në momentin e fundit duke dhënë shpirt. Dhe i thash Peygamberit sa sallallahu alaihi wasallam dhe më ka dërguar më shkuhose si është gjendja jote. Atë tha Sadi ibn Rabi'a, "Jo atë fund që ti e thënë, ishte i bën selam Peygamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thuaise jam duke ndihir në xhenetit." Doon ajo që na ke premtuar ti, jam duke shkuën edhe pa ashtu këtu në dhunja. Dhe tha pastaj ndërsa bën i selam ensarë popullit të, gazetën ensarë dhe tha bën i selam popullit më thuaj ju. Do thotë e keni ë nuk keni arsyet tek Allahu te vëla. Nuk keni kurfor arsyet tek Zoti në çoftë se arrin Koresh me prek pejgamberin sa sa me juni gjallë atë. U i tha porosit që mos lejani që sot jeni gjallë, sot ju lëviz syri që dikush tash çertson dikush ta lëndon Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Dhe pas ai tha këto fjalë këta mandat dha shpirt radiallahu taala anhu. Ai shikoj mua, e marrëti fundit nuk ishte familja e tij ose pasuria e tij ose ose ndoshta të diet kjo çka kam gjetur për çka vdiqa kësë mrodh. Jo ja, absolutisht, nuk kanë mendeshin për as të sakrificës, nuk kanë mendeshin për as të kontributit. Por kujoni, njerëzit ata që vinin pas tyre që të vazhdoin të të njëjtë rrugëve. Gjatë ata që mund të përmendmë është Han dhala radiallahu taala anhu, i cili u martua natën e betejës Uhudit ma një nga me me me vajzën e krye munafiku të Medinas apo don Xhamila bint Abdullah ibn ibe, ibn ibn be ibn Sulul don Allah ibn be ibn Sulul sikur dhënë ishte nga krye dy ftyrshat e hipokritë të Medinas dhe ishte ai i cili i shkaktoi përçarje ushtrisë pejgamberëson do u ndon me 300 vet ende pa rit në Hud sikur se kemi thik ndërsa edhe ishte martuar me vajzën ti, e tij se vajza e tij dhe djali i ti, tij ishin nga besimtarët e mire, pëse baba nuk ishte ekshtu atër. Dhe kërkën lija nga pejga mërën që atë natë, të lija nga pejga mërën që të kalen natën e parë me gruën e ti dhe i dhelej dhe e pejga mërën e së salem. Dhe pasë e falë i sabahën, u kryë prapë të gruën e ti dhe do më thonë, ka, kalen e dhe qasë dhe e tjera me gruën e ti dhe pasë e ndëgjejë thirjen, se për delë pejga mërën e së salem, dolin e atë më thon, nuk e marrdhënit intime që kishte pas me gruan e tij dhe doli gjyrop në betejë dhe u vrora radhiyallahu taala anhu doron në një betejë me të vërtet shumë interesante që vë Handala radhiyallahu taala anhu. Handala rrezikoi jetën e Ebu Sufjanit, nga sa e goditi kolën e tij dhe erdhoi Ebu Sufjanin pe kolët. Dono pastë mundi me vrora kokën e mushlegut me gazetën. Mir po klithi më të madhe dhe briti më të madhe e Mosifjani, sa që ata që shënë rrëthi rojt e ti e dëgjuan dhe para se me godit handhële e Mosifjani, e goditin me disa shtiza radiallahu ta'alanu handhëlen dhe ra shëhid në betin e Uhudit. Tha përgambiri, sallallahu sallam, i kam pa po me laiket, kër erdhen me e mar handhëlen dhe e pasruan andaj quët dëgasilu me laike, ata që e kan la atë që e kan la me la këte e zoti gjelle gjellalu hua ha. Andaj rasti interesant që falë u kanë dhuar ashavet për nga don sikon ikton derime që Allahu ajap robëti. Si Allahu xhellahu te wala i ndëron edhe kur vdesin mbetin shëmbull. Edhe vdekja tyre është subhanallahu msim dhe udzim për ata që mbetin pas pas tyre atë. Nga shëmbull interesante betejën e udhëveshë të rasti i babës së Xhabirit Abdullah ibn Haram radhiyallahu ta'al anhu i teli para betejës, më von i tha djali i Xhabirit, vallahi kisha pasu si tjehesh me mua në kët betej. po, betejë. Mir po shikom motor të që shumë tre javta, gazetë këselon vajza shumë tre javta. Tha Redion e po dal betejën. Dhe ju ky rast po pa dis raste në betejën e Uhudit ku babai me djalin vendosni short. Kush më dal? Që dikush duhet me natë me familen, e tjetër dikush me dal me shku në betejë me ndihmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe padyshum se në kët betejë doli Abdullah ibn Harar babai Jabir radiyallahu taala anhu, i cili në kët betejë gjithashtu u vra radiallahu ta'ala anhu dhe pas betes e pa pegamesom gjabirin dionet i dhe i tha mali e rakja ke mund kestirin një ja gjabirin pse për të shatë thyrë një ja gjabirin qëka të ka ndodhë? thë baba është vra në hudë ndërsa kalon borsja dhe kalon familje në kalon dvegjel pas dhe të është kom gali, kom brenga ma sëpari bors një shmjala pas të e dhe simne u kujtis për motet e mija e kështu më rat atër tha pegamesom atë dan me të pë tasiu yaros vetëm çka kanë thotë. Tha pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, çdo kujt i ka fol Allahu xhallahu alahu me ndërmjetësim. Ndërsa babası nuk i ka fol Allahu drejtpërdrejt. Do e ka marr Allahu para vetë i ka fol, i ka thonë temenna ya abdi. Kërkon diçka dhe shpreson pimë diçka orbi jam. Atëra kjo është me transmetim pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem po flet për atë që i ka shpall Zoti xhallahu alahu. E Jabiri ka Abdullah i ka thonë Allah xhallahu alahu Zot Munson mukti prap donja që një, që sikurse kon vdet vdes prap, se ka pash po fanderimesh e ka zotë jallahu ala. Atëra i ka thon Allah jallahu ala, "Sabqa al-qawlu minni." Ka kalu, ka marr vendim. Fjalë e amësh thonë përr, se kush del për isaj nuk kthehet më. Mirpo dëshir tjetër, atëra xhabib Abdullah ibn Gjami, uh, Abdullah i baba e xhabir ka thonë, "Atëra o Zoti jam, për ciel jav kët ndërim që ma ka dhon, atyre që ka mbet më së më." On, të regoj pegamberi të ason që në këndërua pëtëm dhe Allahu gjelloha Kazbit ajet për të regu se qëfar ka fitu Gjabirit dhe ata në më thonë Abdullaho, baba i Gjabirit dhe ata tjerë që kanë qenë me te dhe Kazbit ajetin suna Limran u latah se benne ledhine kutilu fi sebi la muata bel ahjaunin rabi dhe rabim jërzekun dhe mos me nati aso se sa ta që vdeshen në rrugën Allahot janë të vdekur atë janë të gjallë duke u frunzuar të egzoti i tyre k me këtë rastë babësë Gjavirit r.a. dhe gjithashtu pe i rastëve që të shumë të thashë, është ka dhe rastë interesantë të tjera që ka ndodhë. Pe tyna, është një rastë i njëriju që nëjësën dhirë në betin në hudës ka qenë musliman. Krajës si i ben thavit i quajtër me emn ose nufkët, Usairim. Usairim kë, në ufë këtë Usajrim. Usajrim kë, nëon ka qenë nga banorët e medimis por që nuk e ka pravi islamin. N dhe me një ditë një ditë ka ardhur në dinë, dhe ka pau me dinë beshatisën. Kan kuor sa di bën madhe, i ka thonë, "është nuhot ka shku." E ku është filoni nuhot? E ku është kry nuhot? Gjithë ka shku nuhot. Dhe disi kë ka e ka prek kjo sakrificë, kjo organizim, subhanallahu kelumbresa. Edhe e ka punuar stomën dhe ka shku drejt betejës. Kur ka shku betejë, kur ka pa ata tofnë me ti, i ka thonë, "pse kaon këtu?" Ka thonë, "La ilaha illallah Muhammadur rasulullah." Donë e ka thonë shadetin, se më tregu se unë komo musliman se ma i qëmëkon atarek është fudë betej dhe subhanëla pas disa përlesheve është plagohës rënd dhe e kanë gjithë plagohës rënd pas betejës, këtë usajri i minam dhe i kanë thonë shika, subhanëla, dirët i ashabë e kanë po duke vdekë të në kësakrifiz mirëpom, për shka i arë rëllavën, adin që të adim atë gëzohimja i kanë thonë, atë ja arë për me imbrut kushërit e tu nga se i ka pas po të afërë apo kjo rakbete në islam apo ka ardhur për mem, me me çaf për fe konjolla ka marrë vetë për çaf fe ka marrë më bu musliman amantu billahi u rasul konbesun në Allah dhe pejgamberin e tij andaj thunit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se kët pasuria që kum lon është e tilë do të çka don me të apo kët çakon në masmi pialo pialo atia vet dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të don kur është për kur është lebru për ushrimin kur e ka pa po, ka thon amila qalilan wa ujira katiran ka punu shum pak e osh porny shum thot e buhureva thot anas ibn malik radiallahu ta'ala anu luqdi niri qi ka hin xhennat pa po u fal pa po siti na thot don as na mos ta ka thon se si ka ramu folesh pe nje mosbesimtari pe nje kundshtari drejt betej ka vdek dhe ky ka qen perfundimi i tij prandaj kjo esh nje argument domthon praktik ja son qi ka thon pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam inna min al aamali bil Xhavati vepërta 108 vullosat andaj vullia fundit përfundorë si deni nga në kjo dhunja ashtaj që tregon se si do të, të jetë halli i një lutë tek Allahu xhalla wala e shumë raste të të nozot që me vërtet janë muhminse janë brislënse janë shembull për model i ashabet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në, në kontribut në gudzim e kështu me rad prandaj shikoni të nozot ashabe të pejgamberit kush kush kë masakroi apo çfarë ishin këta shahida që sot fat keqë në Rafiala shehid në shumë raste ose ka përdorur ose është fjalë do të thë që përmes saj treguohet një brutalitet ose treguohet një agresion e kështu me radhë. Atë që fat keqë është është mëruan më së madhe fjala e e e e e mëdha fjala e shehidet, fjala e dëshmorit. Çdo popull, çdo vën dëshmort që, vëndin, që, fën, që dherin, ma e mbrojnë vendin, që e mbrojnë fenë, që e mbrojnë dinin, janë kategori më më adolesore, shpesh nuk i harron, nuk i harron populli kurrë. Dhe kështu të ka çdo kush. Andjëzat ata që ishin nga ata që sakrifikuan në rrugën e Zotit, që sakrifikuan për mëmbrojtjen e shoshninë e vënë në emër të Allahu xhallahu ala, janë padyshim shembë e duhur që duhet më i ndjek rrugën e tyre aftë. Mirë po, ashabët e pejgamberit ishin në, në komandën e pejgamberit. Do të thotë dhe në udhëhecinë e njëri duhur me dije e me me, me disiplinë e me dhe më vonë me, me gjithë ato të slat padyshim i japni kuptim edhe jetës atyre, i japni kuptim edhe luftës atyre ojapen po kuptimi adekuat edhe, edhe flimi të të tyre. Por sot do udhërojë edhe njerëz në amën taktike të dhëlu kontundament të në shtat shpëlimit të madh që mund ta mëshëhiti të, më të këçpordurin që mja ndoshme që ndoshta nuk nuk po hyjnë detalet e gjykimit për ta se zotin qash punën po, e tyre. Mirpo por që po ndo që mos të jenë shembull i mirë i vdekjes përkundra se që të njolloset imazhi i islamit dhe muslimanëve, kjo është e pamohshme apo po shikoa kjo që bën ashabët e pikave. Çfarë ndodhi? A njollosi imazhin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam apo ishte shembull i sakrificës që edhe ata që nuk ishin musliman u mahnitën me këtë sakrificë? Në këtë me, kët, me vërtet me kët nivel të lartë njerëzisë, bujaris, të bujarisë, të durmisë që e shfaqën ashabët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam. Prandaj, sikur që i ndjekim në jetën e tyre, duhet të ndjekim edhe në vdekjen e tyre, atë kuptimin e saj se sikur që ishte të disiplinuar Në takuj dasëm, Natmir gjatjetës ishte tek tillë edhe gjat vdekjes, Allahu xhallehu ala qoftë i knocur me ta. Këtu janë disa peysha nduhet ndërozat sikurse a çeka të asaj që përmend nga betejë e Uhudit, dha të disa shahideve që rënë trimresh në këtë betejë e ka shumë të tjera që nuk mund t'i përmendim por Zoti xhallehu ala e din hallën e tyre dhe din portat dhe padyshim i ka shpërvlye Allahu xhallehu ala dhe do të shpërvlëndit në gjithimin. Që Allah të barë kohetala, në sallallahu xhallahu wala që Allahu te baraqahu teala me vërtet nëmson si me jetu po do si me vdes po çe varr edhe me vërtet duke shërby ai saqë Allah xhallahu xhëllosh të kënaqur me të do që edhe jeta e jon po do vdes kjo të jetë një shemb dhe model i mirë i ai sajsë si duhet me jetuar një njeri i mirë si duhet me jetuar një rob i Zot xhallahu wala dhe si duhet me lënë pas veti gjurmë të mira, fjalë të mira dhe ndikim të mirë edhe te Islami, edhe te muslimanit, edhe te njerit në përjesë jetëm. Këto e të njësa shënë buqë, me topa e përfunda e përsat, Zotë i është për ledhë i ruajtë i takim në arshum, o salamana Muhammedin, o ala alihi, o salam, të si me këtërë.